Ja, då är klockan något över äldre och det är dags att börja vår förmiddagsgudstjänst här idag. Söndagen den 2 augusti är det väl idag va? Det kan man knappt tro. Tiden går fort. Och det är en fin sommardag ute. Äntligen. Ni ska känna er varmt välkomna. Och, och jag som ska leda mötet idag heter Staffan. Sen har vi Jonas som ska... Spela och sjunga tillsammans med oss. Och ingen här ska predika och åkan ska ha hand om nattvarden. Allt det här gör vi tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus. Jag tänkte att jag skulle läsa en, en salm, vers här i början. för Salm 8 och 4. När jag ser din himmel som dina fingrar har format, månen och stjärnorna du fäster där, var det då en människa du tänker på henne? Tänk för mig är det sommar, det är så mycket med naturen för mig. Alltså. Då ser jag verkligen Gud i naturen. När jag ser din himmel som dina fång, fingrar format. Och allt annat som man har skapat. Är det är underbart när det är sommartider att vara ute och ha semester. Och... Tänk att sitta på en strand, man ser solnedgången och det speglas i vattnet. Jag tycker det är helt underbart. Och som kronan på verket så har Gud skapat dig och mig. Och han vill ha gemenskap med oss. Och det får vi ha här idag. Vi ska fortsätta sjunga då den här sången 562. Glad att få leva, att bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Glad att få leva, att bara få finnas i denna Guds värld Glad att få känna hur livet fungerar, se ängarnas blommande flä Glad att få gå under tunga skyar och lyssna till lärkornas drill Glad att få sjunga i livets sekunder du glädjen hör människorna till Glad att få leva det solljusa stunder När livet är blommor och sång Glad att få leva när prövningen kommer Och dagen blir köklig och lång Glad att Gud lyssnar på bönen jag beder Och vet vad mitt hjärta begär Glad att Gud svarar och hjälpen mig sänder Han vet vad som bäst för mig är Glad varje morgon som solen mig väcker Guds kärlek var morgon är ny Glad att Guds nåd ska mig följa och bära. Till evighetsdagen skall grej. Glad att få leva och fröjdas i hoppet. Det väntar ett tempo med den. Glad ska jag då med den himmelska släga. Vi ska ta en stund i bön när vi fortsätter men jag vill att vi ska komma ihåg nu på eftermiddagen här så åker våra barn på läger jag tror det är klockan fyra de åker. jag vet inte hur många de är men 40-50 tal kanske till Gärdsköbo och de blir där till torsdag vi kan väl be för ledarna och för barnen att de ska få en fin vecka att de ska få gemenskap med varandra och få uppleva Gud tillsammans och så ber vi också för vårt möte här i början Ja, Jesus, tack för att vi får komma inför dig och ditt ansikte, Herre. Tack för att vi får prisa och lova dig idag, Herre. Tack för att du är universumskapare, Herre. Jag prisar dig för dig, Jesus. Och tack för att vi får komma till ditt hus idag, Herre. Vi får ta emot ditt ord, här Och vi får sjunga tillsammans, Herre. Och Jesus, du vet vad vi var och, en och behöver, Herre. Du vill möta oss var och, en och efter våra behov, Herre. Jag prisar dig för dig, Jesus. Och herre så vill jag lägga barnlägret inför dig herre. Du ser alla våra barn som ska på läge nu i nästan en vecka här. Jag ber för alla ledare, jag ber för alla barn herre. Tack för att de ska få fint värde, de ska få fin gemenskap tillsammans. De ska få ha roligt, men framförallt så ska de också få uppleva dig herre. Jag prisar dig för dig Jesus. Tack för att du ska vara med dem herre och du beskyddar och bevarar dem från olycka herre. Jag prisar dig för dig Jesus. Och herre tack för att vi får lägga fortsättningen av det här mötet i dina händer. Prisa dig för det. Amen. Det är mer också som tar en bön här i början. Jesus, jag prisar dig. Jesus. Halleluja. Då ska Jonas få ta med oss en lovsång. Varsågod. Vi sjunger tillsammans. Vem är som du? Och det beskriver ingen av oss, utan det beskriver vem Gud är hur han är i sin personlighet Vem är som du Ingen är lik dig Gud Ingen i himlen eller på jorden Jag älskar dig så jag älskar dig, du är den enda som står fast. Du är min klippa, min frälsare I nåd var morgon, min trofasthet står fast, min varm värdighet omsluter mig. var morgonig din trofasthet, står fast din varmhärtighet omsluter mig Vem är som du Ingen är lik dig Gud Ingen i himmelen Jag dig. Jesus, jag älskar dig. Du är den enda som står fast, du är min klippa, min förälsare. nåd är var morgonlig, min trofasthet står fast, min manhärtighet omsmyter mig. Stå där var morgon i Din trofastighet står fast Din malmhärtighet Omsluter mig Du är I'm that upturned over all Vi direkt från Herren här idag att han älskar oss så mycket och han vill att vi ska älska honom tillbaks vi tar den här sången igen vi upphöjer dig Ty världen ögs över hela jorden mitt namn är upphöjt över därför är den högsta över hela Juden. Ditt namn. Är Ja, låt oss vara bedjande under hela vårt möte i våra hjärtan här. Vi ska fortsätta med en kollekt nummer 61. Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset är Jesus Kristus. Lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom. Nummer 61. så mycket för vad du gav i kollekten. Då ska vi också ha någonting för barnen. Jag vet inte, det är några stycken här i alla fall. Det är Karolina Larsson som ska handla om dem. Men jag tänkte att vi skulle ta med en sång. Vi står upp allihop och så tar vi den här uh, armarna upp i luften. Jag vevar på högt i det blå och så kör vi på lite här. För Sen ska vi sitta och lyssna. Jonas. Armarna upp i luften, jag vevar på högt i det blå. Armarna upp i luften, för jag älskar dig så. Armarna upp i luften, jag vevar på högt i det blå. Armarna upp i luften, för jag älskar dig så. Kom igen och sjung till Jesus, kungars kung Till han som är den kulaste av alla Jesus är Guds son, ropade högt i megafon Att Jesus är den kulaste av alla Armarna upp i luften, jag vevar på högt i det blå Armarna upp i luften För jag älskar dig så Armarna upp i luften Jag vevar på och det blå Armarna upp i luften För jag älskar dig så Jesus Ja just det Du mm, är mm, mm, mm, det coolaste av alla Jesus, du son ropade högt i megafon, att Jesus är den kulaste av alla. Och så vi var på en armarna uppe i luften när vi var på i det blå armarna uppe i luften för jag älskar dig så armarna För jag älskar dig så så jag vill tacka dig För allting som du gjort för mig Så jag hoppar och dansar och var på Inför dig Gud och så hoppar vi hopp. Uppelusten, jag vevar på hur gide blå. Armarna uppelusten, för jag älskar dig så. Armarna uppelusten, jag vevar på hur gide blå. Armarna uppelusten, jag älskar dig så. Så får det vara, man är lite ringrostig bram, men det går bra nu. Nu får barna gå ner till sommargård. Då har jag lite pålysningar här. Nästa vecka då är det som vanligt bön klockan 18 på lördag och så är det gudstjänst klockan 11 och då Thomas tillbaka från semestern och predikar. Sen vill jag lysa på vårt församlingsläge som är slutet på augusti. Anmäl till det. Man kan komma redan på fredag. På dropp in klockan sjutton. Sen är det lite kvällsmat och så är det ungdomssamling. Man kan få med på ungdomssamlingen också fast man är lite äldre. Det går jättebra. Och sen har vi hela lördagen tillsammans och så avslutar vi på söndagen med gudstjänst klockan 10. Det brukar vara jättebra så anmäl dig till det. Ja, det var väl det om inte någon annan har något annat med pålysningar. Då är Jonas, om du har någon fler sång, kan vi ta det innan Inger predikar. Vi sjunger en lovsång tillsammans och det är bara att känna frihet. Det är ju så bra med barnsånger för då vet man hur man ska göra. Man ska göra så och man ska snurra tre varv och man ska hoppa och sådär. Men det är egentligen gäller samma möjlighet till rörelse under lovsång. Det är bara vi själva som sätter begränsningarna för hur man uttrycker sin kärlek till Gud. Så känn frihet. Och vi lovsjunger genom att eh, sjunga Majestät, konung i evighet. Majestät, konung i evighet. Jord och hav och himmel. Skapat utav dig Majestät Konung i evighet Du min frälsningsklippa En säker tillflygtsplats Vi vill upphöra Varje knä ska böjas inför dig Du vill uppmölja dig Kung Jesus Ingen är som du Nej, ingen är som du Majestät Hav och himmel skapade du då det, något sted konunjer Du min frälstingsflykta, en säker tillflyktsplats. Vi vill ha. so oh. I'm oh. Jesus, du är mer dyrbar än silver. Jesus, du är mycket mer värd än guld. Jesus, du är mycket vackrare än pärlor. Inget jag vill ha går upp mot dig. Jesus du är mer dyrbar än silver Jesus du är mycket av värd än guld Jesus du är mycket vackrare än pärlor Inget jag vill ha går upp mot dig Inget jag vill ha går upp mot dig. Gudfri, det är roligt att vara här och se Det är så splittring, på som. Man tar så lång tid innan man ser varandra. Det känns som det är evigheter som man har sett vissa ansikten. så blir det. Och det är väl skönt, för då har ju folk varit och rört på sig. Idag ska jag eh, koncentrera mig på kolosserbrevet. Jag vet inte om det är, förmodligen är det så här för alla, att vi reagerar lite grann för vad som händer och sker ute i världen och inte minst kanske i vårt eget land. Och det som har legat tungt på mitt hjärta det är hur ser det egentligen ut, alltså situationen, den andliga situationen i vårt Sverige? Och man ser det ena efter det andra så här. Och det här, det är på något sätt så det känns som att eh, ibland kanske det blir lite övermäktigt. Hur, hur, vad ska vi göra? Hur ska vi kunna få ändra på det här? Så fastnade jag i kolosserbrevet i sommar. Och där har jag läst om och om igen, om och om igen. Och jag upptäcker att eh, Paulus, han har ungefär känt samma sak en gång. Flera gånger kanske. Men när han skrev det här brevet till kolosserna så var det just det här han hade vånda över. Hur såg det ut omkring och särskilt hur såg det ut i församlingen bland annat i Kolosse. Han hade aldrig varit i Kolosse, men han, hade, han visste om församlingen där. Han hade haft sina tjänare där Epafras som hade bildat församlingen där. Och nu så skrev han, därför att han hade hört rapporter ifrån att församlingen där på något sätt hade blivit uppblandad alltså själva läraren evangeliet hade blivit hotat. Det hade kommit in villolärare som hade på något sätt blandat in judiska lärosatser och lite eh, hedniska seder och bruk och så hade man blandat ihop det här och så gett det en kristen direkt. Det här var kristendom. Och Paulus han blev så orolig för det här, den sanna och det rätta evangeliet höll på att komma i skuggan. Jesus och Jesu Jesus frälsning hade kommit på sidan. Och de andra läror och saker hade blivit viktigare. Det var alltså orsaken till varför han skrev brevet till kolosserna. Och därför är det här brevet väldigt kristuscentrerat. Väldigt kristuscentrerat. Han vill peka på vem Jesus är. Så när man läser det då får man riktigt klart för sig att här finns det inga ersättningar. Här är Jesus som är centrum. Och varför det här känns lika aktuellt idag det är för att det som kallas synkretism då, bland, sammanblandning av religioner har ju blivit lite grann av det som vi känner igen. Man börjar komma in och och ut vattna, liksom kristendomen, kärnan. Och får man bort Jesus, för det är Jesus som är, som är stötestenen- och plockar ner honom till någonting annat än vad han egentligen är- så har hela evangeliet förlorat sin kraft. Och därför är Jesus stötestenen. Och vi ser att attackerna har gått på Jesus från den dagen- han var, visade sig i mänsklig gestalt. Attacker hela tiden- och det blir attacker på de som vill följa. Så församlingen. Och det är attacker på det judiska folket. är för att de ska egentligen vara, de är med i planen för hela Guds frälsning. Plan för människan. Så därför är det attacker på dem. Det här känner vi igen. Och därför så, så, säg, så säger... Är det en nyckelvers här som jag vill läsa. Innan vi går in och tittar lite mer på kolosserbrevet. Och jag skulle önska... Att du tar tid med att läsa igenom hela det brevet, gång på gång på gång. Och det har du säkert gjort, men flera gånger. Och det är ifrån andra kapitlet, kolosserbrevet och den sjunde versen. Nu tänker ni sig, varför kommer det inte att nu då? Det har ju varit så bekvämt, med här bibelverserna som har kommit på skärmen där. Men nu var det ingen som lär där apparat där idag. Ingen som skötte det. Och nu ska jag berätta för er mer vad som hände. Tio minuter innan jag gick till kyrkan idag så var jag in på min dator och skulle ändra på de här PowerPointen då det var någonting där. Och jag hade alltså då min, den här, vad heter det för någonting? USB-minnet i för mig skulle då, ja, allt det här. Mm. Och då så säger datorn så här, vill du spara eller vill du ändra, ja eller nej? Och jag säger då, jag vill ändra. Puff, sa det, och så var borta. Ja visst. Så det gjorde ingenting att det inte var en apparat där. Men nu så tänkte jag så här. Ja, egentligen så kanske det var en fingervisning. Hur många har biblar med sig? Mm, det var inte 50 procent. Det var det inte. Det var kanske knappt 25. Därför att det är så väldigt bekvämt att bara läsa där. Och vet du vad det händer då? Det är att du lär dig aldrig att leta i Bibeln. Och, och ja men du gör ju hemma, säger du. Ja, det är vissa av er. Men vissa kanske inte är så. Kan man många nyfrälsta. De har inte hunnit lära sig. Och då är det så bra när man sitter bredvid någon som har lärt, läst ofta. För då kan man ju titta och titta, är det långt bak eller är det långt fram? Och så lär man sig leta. Så det kanske är så. Vi kanske ska försöka börja komma med Bibeln och börja läsa själva och leta. Men nu var det så här i alla fall att så blev det. Så nu får ni lyssna. Och ni som har biblar får läsa med. Andra kapitlet och sjunde versen. Låt er. Vi börjar med sjätte versen i slutet där. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som herre. Så lev i honom. Låt er rotas. Uppbyggas i honom. Och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i glädje. Här har jag alltså egentligen fyra punkter klart, tydligt. Men nu tänkte inte jag ta punkter, punkter så det är väldigt, utan nu låter jag det bara få flöda ifrån mitt hjärta. Det får bli lite så. Låt er rotas och uppbyggas. Låt er rotas, uppbyggas och befästas i tron. Det var alltså så här att när ni tog emot Jesus Kristus så lev i honom. Det handlade alltså om att någon har tagit emot Kristus. Så har alltså det fått vissa konsekvenser. Att ta emot Jesus, vad innebär det? Ja, Paulus han var väldigt noga med att ingenting fick skymma det Jesus har gjort för oss människor. Så den som har tagit emot Kristus har alltså blivit en ny människa. på nytt födelsen. Varför han skriver så här? Det är för att han själv hade ju haft en jätteuppenbarelse. När han själv blev... Drabbad av Gud kan vi säga på Damaskusvägen. Hans, den helige ande, Jesus själv, genom den helige ande var träffa honom på vägen. Och han fick en uppenbarelse om vem Jesus var. Och det fanns ingen möjlighet för nå att kunna ersätta det här på något sätt. Och därför var han så oerhört viktigt för honom att få hjälpa kolosserförsamlingen som höll på att tappa fokus på vem Jesus var och vad han har gjort. Att den som tar emot Jesus gör det i tro av nåd. Och det finns ingenting som kan ersätta det. Inga gärningar och ingenting av ritualer eller någonting av prestationer. Och därför så tackar jag herren för det budskap vi fick. För han, på, han bekräftade precis det här som jag tänker säga nu. Så det var så skönt att höra att ja, men då är jag ju rätt. Lev i honom. Hur gör vi då när vi lever i honom? Ja, nu ska jag läsa en lite mera ifrån kolosserbrevet. Och därför att ifrån vers. 16 till 23 i det första kapitlet har du hela sammanhanget. Kom, kan du ta in det, då behövs det ingenting mer. Då kan människor verkligen förstå. Kan du rotas i den sanningen så ser du att Jesus är fullkomligt tillräcklig. Det behövs inget mer. Ty, I honom skapades allt i himmelen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tron, första och herradömen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin, för, för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. I allt den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på sitt kors frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin gudom jordiska kropp blev döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläktiga och oförvitliga. Och ni verkligen står fasta och väl Grundade i tron Och inte låter er rubbas Från hoppet i det evangelium Som ni har hört Och som har predikats För allt skapat under himmelen Och som jag, och Paulus, har blivit Satt att tjäna Där du, det var Mastigt Det var mastigt Här ser vi, lev då i Honom Lev då i honom Här finns det också Tre prepositioner som, som, som visar sig, och det är I honom skapades allt, i himmel och, på, och hodom, på jord Och allt skapat är skapat genom honom Och det är skapat till honom Så i, genom och till, det är väl prepositioner om jag inte säger fel Men det, det tror jag kommer ihåg att det kallades I honom skapades allting Hur kan det komma sig? Att Paulus är tvungen att ta tas tillbaka ända till skapelsen. Jo, därför att Gud, Jesus gudom är ifrågasatt. Och det är det ifrågasatt idag. Är det inte det? Jesu gudom är ifrågasatt. Gud, Jesus fanns alltså före allting. Och det är i honom allting har blivit skapat. Hur kan det vara i honom? Ja, det får du väl fråga någon annan. Men det står så. I honom. Inuti honom. Alltså är allting ska vara där. I honom. I Kristus. Och så står det att det är genom honom. Han är alltså verktyget också. Och så står det att det är skapat till honom. Och allting hålls samman av honom. Till honom. Därför att han kom för att försona världen. Människan med Gud igen, därför är det till, ge, till honom. Han är den som ska sätta punkt för det som Satan rövade bort från människan. Så det här är hela alltihopa. Därför är Jesus den främste. Han är, finns ingenting annat som är viktigare än Jesus Kristus. Är det konstigt då att det lättar oss att liksom prata lite grann i Gud i allmänhet så här, men säga Jesus, namnet Jesus, då plötsligt så blir det liksom på något sätt ett motstånd. Och det är just Jesus som är stötestenen därför att han är det viktigaste av allt. Lev då i honom. Allt är ju skapat genom honom. Han är den främste. Det finns alltså ingen möjlighet. I Korset blev det två och 13 B. Och så tar vi. Så står det så här. Han har förlåtit oss våra överträdelser. Och strukit ut det skuldebrev Som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort. Genom att spika fast det på korset. Och har klätt av välderna och makterna. Och förvisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. vilken mäktig version! Vilken mäktig vers. Han har strykit ut allt. Han har förlåtit oss. Och det har han gjort. Inte på grund av att det gjorde så mycket. Inte på grund av att du, du, du, du måste till och, och, och stå där. i, och, Eller du måste göra så eller så. Du måste göra så eller så. För att uppnå din säkra plats till himmelen. Nej. Du får leva i honom genom tron på vad han har gjort. Han har strukit ut skuldebrevet, med det krav som blev vittnar emot oss och gjort oss fria när han spikade fast det på korset. Pang! Och så är det på dig och mig att tro att detta gäller mig. Då finns det inga gränser på vad det är vi har gjort. Utan det är tron på honom och förlåtelsen finns i att jag tror att det räckte. Och inte nog med att han spikade fast det för 2000 år sedan. Han, det gäller bakåt i tiden. Det gäller framåt i tiden. Och det gäller nu, idag. Han klädde av välderna och makterna. Han klädde av den makt som Satan hade tagit tag i. Mörkrets välde, de klädde, det klädde han av. När han triumferade på korset. Tack Jesus! Han gjorde det. Så han är alltså den främste försonaren. Det finns ingen annan som kan ersätta Jesus. Det här vet ju vi. Det är därför vi sitter här. Men varför jag säger det? Det är för att vi, behöver, vi måste ha det här så här solklart. För det är på grund av allt som vi hör, ser, som försöker smyga sig in och tolkas korsan och tvärsan som gör att vi kan bli förvirrade i vår tanke. Och bli, alltså, det kommer till och med in Läror, ja, nu ska jag inte gå in på massa olika läror Det gör jag inte Nej, men Vi behöver få se att Jesus är den som gjorde allt på korset Och att allt är i honom, genom honom och till honom Och då skapade han frid genom sitt, sin död på korset Det var blodet sa det, som skapade frid Hur kommer det sig? Jo, han krossade den oordning som rådde från och med att satan hade makten Han krossade den oordningen Och Guds frid Betyder helt enkelt Guds ordning Guds balans Guds, Guds harmoni I skapelsen och i dig Och i hela din varelse Det är det där den ska råda Så råder då Kristi frid i mig Så är det ju den atmosfären jag har För han kom med den friden Den kom Och i honom lever vi på detta i den oerhörda kraft som finns i Jesus. Du säger han så här. Rotas och uppbyggas. Ni måste rota er. Och det här behöver vi göra då. därför att Han, han skriver också i vers, i vers 27 i, i, i Kolosserbrevet 1. Att Kristus är i er härlighetens kropp. Att leva i honom är att ha Kristus i er. Så denna skapare, tänk dig, universums skapare som fanns för allt, all evighet till evighet. Han har plötsligt kommit in och kan bara bo i dig, leva i dig och mig. Det här är ju för förståndet obegripligt, fullständigt. Men det är med Guds ande möjligt att förstå. Paulus begrep inte det här, det var dårskap. Men på grund av Damaskusvägen, när han träffades av Guds närvaron, träffades av ljuset ifrån Jesus, då plötsligt begrep han alltihopa. När den helige ande fyllde honom, det står att han döptes och blev uppfylld av den helige ande. Från det började han fatta. Han fick en andra ögon som han såg det här med. Han såg det med andra ögon än det förståndet kunde Kom, ha, ha, förstå Det är Därför Vi behöver rotas I honom Alltså gräva ner oss i den här myllan Paulus börjar begripa Han hade ju bara gamla testamentet Då på den tiden Lagen, profeterna, altaren. Då börjar han begripa den Därför att den helige ande Hade gett honom ljuset och därför säger han, ni måste rota er så ni förstår all sammanhanget. Och vem Jesus är, varför han kom och vart han är på väg. Vart det här är. Och när han är i er så fyller han upp mitt an, min ande genom den heliga ande. Så han bor i oss genom den heliga ande. Eller? Lev i honom. Lev i ordet. Lev i honom. Kom, ja, Jag tänkte så här. Nu, nu är du du får, du får inte göra någonting annat än bara gå bakom mig. Ja, nu går jag. Nu går jag till jobbet. Ja, nu är jag på jobbet och jag håller på där och jag ringer och uh, uh, uh. ja, så gå hem. Uh. Oj, oj oj, vad jobbigt det här var. Oj vad jobbigt det här. Men hur i all världen? Och jag måste gå ut och handla. Mm. jag ska köpa det här och det här. Nej men hej Jonas Kul du se dig Hur mår du? Du ser inte ut att mår så bra Vad ska jag säga till honom? Vad ska jag säga? Ja, ja men du, du, du hur, hur, hur, hur har du det hemma Med, med, med barna och Är det något sjukt? Oh. Ja bra Men du vet att Herren ska hjälpa dig du, Sätt din blick, lyft blicken Se på Jesus, se på honom Ja, det kommer att bli ljusna. Det gör det. Det, det tar inte lång tid. Det, det, håll ut. Men fäst blicken där. Och titta inte på de där omständigheterna runt omkring dig. Bra. Ja. Tack ska du ha. Alltså, tänker vi att det här är faktiskt så här, det här... Så här nära är det i oss. Här har vi det i oss. Utan vi liksom... Jaha, nu, man måste konstruera någonting för att vi ska få tag i att han verkligen lever i oss. Jag måste nog be en, en, en kvart, 20 minuter först. Ja, men då jag har jag ju nu försvunnit för länge sedan. Men alltså det här att livet, det här var ju ett banalt exempel. Men att leva i honom är att vandra med honom, vara med honom. Han finns där i mig. Att leva i Kristus. Och han kallar till och med det för en hemlighet. Och vad det är för hemlighet? Jo, därför att Kristus i er, härlighetens hopp, är att när vi lever med honom så kommer vi också få uppleva uppenbarelser som gör att, att jag verkligen ser den härlighet som finns hos Gud. Härlighet! Vad då för härlighet? Ja, det som vi försöker uttrycka i alla sångtexter Han bara finns där, han är där. Han är den som ger mig hoppet. Det här, det här boken, den skulle jag vilja kalla för kärleksbudskap från himlen till jorden. Så när vi rotas i det, så rotas vi i Guds kärlek till oss människor. Det han ville med oss, det vi skulle få ta del av. Jag läste en, en artikel i, av en som heter Roland Hellsten. Han oroas över sämra, försämrad bibelkunskap. Utan bibelläsning riskerar församlingen sin identitet. Den väckelse som svepte över Sverige på 1800-talet fick hundratusentals vanliga människor att öppna bibeln och börja läsa den på allvar. Roland Hellsten är en förkunnare som under hela sin tjänst arbetat för att ge människor kunskap om hela bibeln men idag märker han hur den kunskapen blir allt grundare och får tänka, han får tänka sig för när han lägger upp sina predikningar eftersom det inte längre är självklart att åhörarna känner till gestalterna i gamla testamentet eller centrala delar i Bibeln. Det är något som är vemodigt på många plan och det får andliga konsekvenser. Det andliga livet blir i värsta fall lika fragmentariskt som bibelkunskapen, säger han. Roland Helsing ser risker med utvecklingen för församlingen. Han menar att församlingen finns till för Guds skull. Att det är en plats att förundras över Guds nåd. Men om man inte läser Bibeln förlorar man den insikten. Då kan man bli enbart församlingsverksamhet. Social insats bland andra. Men då man förlorat sin existens, då har man förlorat sin existensberättningande. Han är övertygad om att man läser i Bibeln varje dag kommer att byggas upp som kristen. Även när det känns motigt att läsa så blir man ändå påverkad. Läs Bibeln. Dam på din bibel är rost för din själ, sa de när jag var barn. Det var en sång som hette, var inte en barnsång som var så. Läs Bibeln. Det här, att vi fördjupar oss i kunskapen om Jesus. Läs den. Läs Guds ordet. Ty Guds ord är levande och verksamt och skarpar än något tvegat svärd och tränger igenom så det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Att därför att Guds ord är levande. Det är ju Gud som har andats in det här. Det är människor som har skrivit Men det är ju Gud själv som är ordet Jesus är ordet Och därför är ju han Det vi tar till oss av Guds ordet Är ju Jesus själv Han är ju allt i alla Han är ju från begynnelsen Och kommer att vara till evigheternas evigheter Att leva så är att också vara hans efterföljare Att följa, att rotas i honom Så rotas vi och byggs upp i honom Och då befästs också vår tro i det att vi börjar lita på Gud. Jag tror att, att vår tro kan komma att vackra om det inte finns det här, ska man säga, rotsystemet. När det växer liksom ner i myllan på något vis, I det syns inte så mycket, men det bara gräver sig djupare och det här oerhörda rotsystemet som bildas. När jag ser de här rotvälterna, då kan man ju förstå vad det som finns under ytan egentligen. Att det är enorma rötter som gör att det står ganska bra, även om det blåser rätt ordentligt, så står det stilla därför att det finns ett rotsystem. Och jag tror att det var så Paulus menade. Ner i djupet i myllan. Gräv och lär dig och förstå vem Gud är. För det är i uppenbarelsen med ordet som vi förstår och lär känna vem Gud är. Uppenbarelsen. Upplevelser är en sak. Och det är viktigt. Men uppenbarelser gör dig rotad. Och kan också åtskilja. Du kan också då förstå vad det är som smyger sig in. När det känns obekvämt, vad är det här för någonting? Vad har, vi, vad har det blivit för någonting? När det kommer in andra sanningar, om man börjar tolka Bibeln ifrån något väldigt konstigt perspektiv. Och så tänker man, ja men vad är det här då? Gå tillbaka själv och låt den helige ande ge ljus över det. För när du rotas där, då ser du också att ett, ett ord ska, ska, ska bekräfta ett annat ord. Och det är helheten som gör att vi förstår vem Gud är uppenbarelser och upplevelse. Upplevelse är kanske lite mer som en sån här förälskelse, ni vet. Det är härligt, det kickar. Wow, det är underbart. Men du lever inte på förälskelsen med någon, utan det är det här djupa. När det har växt till i en kärlek som har ett helt annat trådverk mellan två parter. Halleluja! Där sitter det. Då är det, då är det en uppenbarelse och då vandrar vi i det. Och jag tror att det här att, att läsa Bibeln, det kan ju, att läsa Guds ord och tränga in i Guds ordet, det är också en kanske en träning. Därför att man måste, man måste liksom öva sig på något sätt. I mycket. Jag vet inte om många av er som är väldigt duktiga i det här med att motionera. Jag var det en gång i världen, men nu är jag ju inte det. Och det beror ju inte på att jag... Att jag inte behöver. Men jag har sagt så här. Jag ska försöka. Mm. Jo, varenda gång jag säger jag. Jag ska försöka säga. Mm. Men alltså när jag försöker. Förs förs hjälper mig ju ingenstans. Jag försöker. försöker jag sitter ändå. ändå. Jag, jag, jag ska försöka. Jag ska försöka ta mig ut. Jag ska försöka. Men alltså... Inte för en dagen, alltså när jag, när jag liksom börjar att nu tar jag ett steg nu börjar jag handla eller hur nu börjar jag och, och då börjar jag åtminstone det går någon kilometer eller vad nu jag ska göra för någonting Men det tar ju så fruktansvärt emot och nästa dag då är det ju nej men fy det var ju nästan träning nej men fy det är det här. Nej, jag jag, nej, jag läser bibeln istället jag behöver inte gå ut och träna det och så gör man någonting annat. eller så, så För rättfärdig gör jag mig själv alltså för att slippa. Men det här att, att, att, att träna. Det skapar också till slut en, en vana. Och den vanan ger ju ni som tränar väldigt mycket. Och springer väldigt mycket. Endorfiner och ett välbefinnande. Är det hur? Och det här välbefinnandet. Det skapar tillfredsställelse. Och du förstår. Tänk när Guds ordet. När du vet, Jag tränger in i Guds ordet så att vi till slut känner att jag mår ju så fruktansvärt bra. Och jag får se nej men har han gjort det här för mig också? Nej men kolla får ni se. Och vad står det här? Han har skapat frid både i på jorden och i himlen. Men vilken vad, vad kan det betyda? Och så börjar man grotta i det. Vad i all världen står det för? Har det inte alltid varit frid i himlen? Nej, tydligen inte. Nej, det kan det ju inte vara eftersom Satan var där och ställde till det och blev utkastad. Eller hur? Men nu är det fri där också och det kommer aldrig in någonting mer. Det kommer aldrig att gå att synda i himlen och mer. Halleluja. Ja, det var en bisats. Men förstår ni? Man sitter och så får man en. Oh, en sån här upplevelse. En uppenbarelse av ordet. Jag tror att, att den välbefinnandet att vandra det, gör också att vi till slut också lär känna Herren på ett sätt. Som gör att när vi hör andra saker tränga in. När vi hör det som vill ta bort udden av evangeliet. Att göra evangeliet utslätat. Vi ska ju i modern tid. vi måste vi leva i 2000-talet. det kan väl inte hålla på att leva i 2000 år tillbaka i tiden. Nej, så här lever vi idag och då är det, det här som gäller. Jag pratar inte om traditioner nu. Jag pratar inte om kulturer. Jag pratar om vad ordet säger. Amen. Och det är på frukten vi känner trädet. Den, den ordningen. Och då kan det bli så här. Att vi vandrar i trons lydnad. Och då använder det ett ord som är väldigt impopulärt. Och det är att underordna sig det som står här. Det är inte på tapeten idag. Jag tror knappt det kommer med i Svenska Sandsakademins ordlista för svenska ord. Lyda. Det måste vara borta. Att lyda. Tron har alltså en lydnad. Du vandrar i lydnad för vad Gud har sagt. Och det har han sagt i sitt ord, det står där. Det kommer inte att ändras. Oavsett om det är 2009 så ändras det inte. Och även om samhället ser ut som det gör... Och vissa gapar och säger någonting annat så kommer det inte att ändras. Jesus kommer att vara förföljd. Församlingen kommer att vara förföljd. Ända till en dag när hoppets härlighet visar sig. När Jesus kommer tillbaka. Men det som är rotat nere där, det kan inte vackra. Och då byggs församlingen upp. Du byggs upp och jag byggs upp. För hur blev jag läm i församlingen? Jo, den dag när du blev pånytt född När du föddes in i det anledande livet med Jesus Döpte dig inför livades i Kristus Fylldes av den hel, där är du Då är du läm i hans kropp Inte mot lem, men med Halleluja. Och där det är kriteriet för församlingen. Sen kan det vara lokala platser och församlingar Men det är kriteriet för Guds församling Tack Jesus. Och något annat finns inte. Och då måste vi underordna oss det som står här. Och då står det att han är huvudet för sin kropp. Församlingen. Det betyder alltså att vi är delar och delar varandra. Sen att jag kan ha ett finger här och en tå där och någonting sånt där. och vara Nu kan placerad i kroppen. Det har ju inte så stor betydelse. Jag hör dit i alla fall. Jag hör dit. Funktionerna. Vet ni att funktionerna är olika? Men kroppen är en. Det står så här i Fesebrevet. Det står så här att vi ska vara ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Han kommer frid. Andens, andens enhet. Vet ni vad jag tror att det innebär? Den som är född på nytt född in i Kristus har ju fött in i ett andlig varelse du blir fylld av den helige ande för du kan ta emot den heliga ande som gåva du då, förstår du, så är det så här att det är det som är kriteriet för att vi kan ha andlig gemenskap, det är att du är född in i Kristus, du lever i honom, det är därför vi har ett, då är vi ett i anden och det sker så ögonblickligen men så står det så här lite längre fram att vi skulle byggas upp, bygga upp Kristi kropp i, i Fesberget 4, och 12 och 13. Och så står det så här, ett annat ord som heter tills. Det, det, det, vad heter det I, i sån här Det är något sånt där äh, framtidsord, va? Tills, vad kan det hamna i för klass? Futurum, någonstans. <laughs> det spelar ingen roll. Tills betyder alltså att det är någonting som inte är... Klart, eller hur? Det är någonting som är pågår. Det är en process som pågår. Och vet du vad det är då? då? Då står det, tills vi alla når fram till enheten i tron. Andens enhet. När är det när vi blir födda på nytt? In i Kristus. Leva i Kristus. Men trons enhet betyder det här med rota och grunda och, och, och grotta och, och Uh. Och det kan ta lite olika tid Eller? Så därför så behöver vi ju inte vara så fruktansvärt rädda För att vi inte riktigt förstår samma saker Nej men hur kan det vara så här? Kan, ja, men att katoliker kan, kan ha sådana där ikoner med, med, med Jesus, Maria och Hilles historier. Det ser inte jag någonstans i Bibeln. Nej, det kan jag inte. Jag kan inte ha någon gemenskap med sådana människor. Det går absolut inte. Och de sjunger lovsånger. De prisar Gud. De profeterar. Ja, men det kan de väl inte göra då? Du, det står tills vi, tills vi når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till en sådan mått av manlig modnad att vi blir helt uppfyllda i Kristus. Så stod det. Så då kan det vara lite olika. Men det är andens enhet. den helige en ande som lever i oss. Och gör ordet levande. Och när vi trotar oss i det. Då befäster vi tron. Så den får växa i mig. Och så får vi se. Så får vi se vilken tillväxt vi har. Vi kan ha olika. Men jag tror på att den helige ande är den suveräna läraren. För han är den som ska föra oss fram till den hela och fulla sanningen. Så haka inte upp det så förskräppligt, Se först till att du är ett i anden. Låt det vara kriteriet först. Och det tror jag, denna enhet som håller på, som håller på att byggas upp idag. I vårt land men också i, utöver världen. Det är att kristlig kropp måste förenas. Den måste förenas för Jesus kommer snart och han har bara en kropp. Och därför så kan vi inte spreta så här. Men jag behöver inte vara orolig. Bara jag låter den helige ande. Och då får alla delarna hjälpa till så att vi står fasta. Eller? Håll dig till det här ordet. Låt ordet leva i dig. Jesus är den första och den främste, Det finns ingen som kan ersätta det han har gjort. Han är den främste. Han är den först högste. Han är den främste också i himmelen. Han är den främste på jorden. Alla knän ska böjas för honom. Alla tungor ska bekänna att det är han som är kung. Det är framtiden. Alla måste göra det. Och i honom lever vi. I honom vi lever. Låt inte något annat Ta bort tron. Så här säger han. Låt inte någonting röva. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma, drägliga filosofi. Bygg på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus, säger han. Se till att du inte blir bortrövad. Det är som här, det är ditt livet. Det är som Jesus har gett oss när han dog på korset. Friden i honom. Halleluja. Tack Jesus. Han är den första, han är den främste, Han är alfa, han är omega. Han är allt. Han avväpnar dig alla första och väldigheter. Han är den störst främste i andra världen. Är du i honom behöver du inte fru frukta. Då får allt annat lägga sig under. Se inte på situationerna. Utan se vad du har i Jesus. Lyft blicken! Lyft blicken och se- vem Jesus är? Han är ingen liten pocket Jesus som du plockar fram någon gång ibland. Han är världens främste. Konungars konung och herrars herre. Den första och den sista. Och det finns ingen annan grund än den som är lagd. Halleluja. Är du glad att du får vara med Jesus? Är du glad att du har ditt namn skrivet i livets bok? Låt ingen ta bort den här glädjen. Och överflöda i tacksägelsen. För det är tacksägelsen för vad han har gjort som du själv lyfter dig över på mycket av det som känns tungt. Du blir så otroligt förnöjsam till slut. Förnöjsamma människor är väl härliga. Det är så förnöjsamt omkring. Det blir frid omkring dem. Tänk om man kunde vara lite mera av det. Lev i Kolossebrevet nästa vecka. Det är min, min, min mitt råd till dig Nu ska vi gå till nattvarden Och då får du se det här praktiskt Att det är Jesus som har tagit Allt på sig Dina problem, dina sjukdomar Och dina oro och din fruktan Släpp det Och tänk på vem det är som är i dig Som har övervunnit allt Och du kommer att få en annan blick Han ger dig lösningarna Du kanske inte ser dem på en gång Men det kommer lösningar Problemet har han i sin hand och vi han ha sin församling i sin hand. Och vi han ha Sverige i sin hand. Och vi tror på en tid när, när Sverige också ska få rycka till sig Jesus igen. Halleluja. Jesus har kommit på kartan på olika vis igen. Det är inte så positivt. Men då gäller det för oss att vi inte vacklar utan vi proklamerar vem han är. Han är inte någon människa som kommer till gudomligt uppdrag. Han är Gud! Själv. I mänsklig gestalt. Och vad är han nu? Han sitter på faderns högra sida. Och han månar gott för dig. Och den heliga ande är det som bor i oss. Och vi säger att det är Jesus. För den heliga ande är Gud. Jesus är Gud. Jesus, fader, Son och heliga ande är Gud. Och det bor i oss. Genom den heliga ande. Halleluja. Prisat vara Jesus. Låt ingen ta bort det här från dig. Lev i det här. Då kan du lyfta blicken. Halleluja. Tack Jesus. Jag är det nu bara att tacka dig för den här stunden. Jag tackar dig Jesus för att det är i dig herre. Vi har vår seger. Det är i dig herre. Vi får fästa allt på som, som tynger oss här på något sätt och allt det som försöker ta bort den du är och det du har gjort för oss. Herre, nu bara tackar vi att vi får vår, den här slöjan bort från våra ögon så ingenting kan få beslöja vem du är. Utan när vi talar ut ditt namn och du, den du är så händer det saker i andra andevärlden därför vi vet att det är du som har all makt. Du har all makt. Du triumferade på korset. I Jesu namn. Nu ber jag för var och en herre. Jag bara tackar dig att i nattvarden herre så låter du det uppenbaras för vem du är. Tack för helande, hälsa, upprättelse i nattvarden herre. Jag tackar dig för det. Det var ditt kött. Det var ditt blod herre. Å herre, nu bara talar vi ute i ditt namn herre. En profetisk smörjelse över det i Jesu namn. Amen. Till slut. Det var en man här som hade skrivit en artikel också i tidningen här i veckan. Per Johansson heter han, filosofidoktor i humanekologi, konsult och författare. Han har fördjupat sig i katol katol katolsk tro, ortodox, lutherans teologi, i mystik, kyrkohistoria, idéhistoria, i buddhism, i veda, i muslimsk mystik, i heretism okkultism och i förhållandet mellan vetenskap och tro samt i fundamentala frågor om verklighetens natur i filosofi och vetenskap. Jag har studerat Bibeln på originalspråk, på hebreiska på, på grekiska. Jag har studerat tusentals böcker och artiklar. Jag har diskuterat med alla sorters människor Vad är en människa? Vad är världen? Vem är... Var, varför är allt som det är? Och allt detta skulle jag inte ha lärt mig någonting, om det inte hade utmynnat i insikten att den djupaste sanningen om människan och världen finns i den kristna tron. Men nu kan vi väl säga ett halleluja. Halleluja! Amen. Amen. Ja.